L'alioso Liitat veia 92, sis Des del districte de Santa Andreu de Palomat. Radiodio Trinitat de Vella. Frances és l'ema. La primera emissora local dòci notturn i músicaica Electrònica de Barcelona.. L'alioso Liitat veia 91, sis és la Gema. El debat històric sobre una eventual liberalització dels horaris comercials a Barcelona ha entrat en una fase d'ebullició que obre perspectives de novetats significatives en el sector. La Fundació Barcelona Comerç, ens que agrupa 16 eixos i 10.000 botigues de la ciutat i que fins ara s'havia mostrat molt esquiva a afrontar la qüestió, va acordar dijous a la nit d'una suport a una ampliació horària de vuit festius a l'any. Aquesta posició concorda amb les conclusions d'un estudi encarregat pel curs d'història barceloní fet públic fa pocs dies i on s'afirma que aquestes 8 jornades extres d'obertura portarien uns guanys addicionals de 98 milions d'euros al comerç local a banda de la creació de 419 nous llocs de treball. La proposta de Barcelona Comerç és que aquests festius es concentrin entre els mesos de juliol i agost amb un horari d'obertura taxat des de les 10 del matí a les 4 de la tarda. L'ampliació, a més, només afectaria els establiments que estiguin dins les zones turístiques per definir, però que coincidirien amb el centre i les altres punts de forta atracció de visitants com ara els voltants de Sagrada Família. Pel que fa a les vuit festivitats en què actualment ja està per més treballar, la Fundació planteja redefinir el calendari i que es puguin assignar coincidint en grans esdeveniments com ara el Congrés Mundial de Mòbils. Ara la proposta és a mans de l'Ajuntament, que es qui la potestat de definir aquestes àrees turístiques on es podrien plantar aquesta liberalització horària. Tot i que l'opinió de Barcelona Comès passarà i molt en la decisió que deu dir el Consistori, ell també aposta per no anar més enllà de 8 dies, aquest també vol posar l'opinió d'altres veus representatives del sector a la capital catalana, com ara Pime Comerç, els gremis i altres eixos comercials. I alguns d'aquests col·lectius defensen una ampliació de, fe... de festius encara més ambiciosa. D'aquesta manera, començem una nova edició d'aquest programa. Des del 91.6 de la FM, això tot un poble, aquí us parlarà de companya Susana Avila, Francisco Miguel i Jordi García.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 I comencem parlant del regidor Raymond Blasi, que assisteix a la presentació de la sessió Vols treballar a l'hostaleria al sud d'Alemanya? El regidor d'Adolescència i Joventut i regidor de Sant Andreu, el senyor Raymond Blasi, assistirà a la presentació de la sessió Vols treballar a l'hostaleria al sud d'Alemanya? Que s'ofereix en el, el marc de la campanya Treballar a l'hivern. Avui a les 6 de la tarda, el Centre d'Informació i Assessorament per Joves, al carrer Sant Oleguer, número 68. La sessió anirà a càrrec de la Federació Alemanya d'Hotels i Hostaleria d'Oscher Hotel en Gastamberman E.B.I.D.O. i de la senyora Sabine Samet, de l'Associació de la Formació de la Indústria de Baviera Bildungsberg der Bayercingestad. A la presentació també participarà el director acadèmic del Goet i l'Institut Barcelona, el senyor Marc Bornes. Durant la sessió es presentaran les ofertes de feina de caràcter temporal que es generen a l'àmbit de l'hostaleria a zones turístiques de l'An de Baviera. Els requisits per accedir-hi, la formació necessària, com a elaborar un bon currículum per presentar-se com a candidat, les condicions laborals que es tindran, etc. Doncs també hem de dir que s'oferirà informació general sobre aquest sector i la seva demanda d'ocupació a Alemanya i s'explicaran els criteris que un estranger posarà. ...ha de tenir en compte a l'hora de buscar-hi una feina temporal d'aquest tipus. I ara parlem del patiment, del patiment que vam patir aquí ...a l'hora d'escoltar a través d'aquesta sintonia i a través de, de la xarxa... ...la Unió Esportiva de Sant Andreu, que va guanyar per 3 gols al 2 davant de l'Elx Licita. No rendir-se mai, això és el que ha fet el Sant Andreu... ...contra el fins ara millor equip de la Lliga... Els quadribarrats s'han sobreposat a un gol en pròpia només començar. L'adesió de Didac i el segon gol de l'Els, per remuntar gràcies a l'encerdaitor, Mourinho i Francis. Guanyar un equip que arriba com a líder de la competició mai és fàcil. El vestidor sabia que s'hauria de suar per aconseguir els tres punts i la plantilla ha apretat les dents per sobrepurar se a les adversitats que han anat sorgint amb el pas dels minuts. Fins a dues vegades s'ha avançat l'equip il·licita en el marcador, un fet que encara ha animat més els andreguencs a seguir lluitant. Els homes de Patx i Salinas han sortit buscant combinar i mantenir el control de la pilota. Encara entraven espectadors al Narcís Sala quan al minut 6 l'Ells B ha demostrat que les seves arribades són letals. El pitxici Cristian ha rebut en curs a la banda dreta, ha posat la centrada i esparren en el seu intent de rebuig, ha acabat introduint la pilota a la seva porteria. No començaven bé les coses i menys encara quan 12 minuts més tard Dida que es lesiona el genoll. Sense centrals disponibles, Carroza entrava per fer parella amb a Aleix. Els entendreus han anat recuperant a poc a poc dels cops rebuig, però l'amenaça atacant de l'Elx amb velocitat i espai està ben present. Christian ha tingut el 0-2 plantant-se sol davant d'un Morales que, com sempre, ha respost avirtant el gol en un moment clau. Una aturada important que ha permès empatar 6 minuts després Xapi i Arnau, s'incorporava per la dreta, s'entrava a l'interior de l'àrea per Aitor i l'Evisenc després d'un control es buscava l'espai per creuar la pilota al porter Marc i posar l'aigualada. Amb l'UAU al marcador i quan ja quedava poc pel descans, l'Illicità no va tornar a demostrar el seu punx. Álvaro remuntava una centrada des de la dreta, la pilota superava Morales, tocava el pal i entrava dins la porteria. Novament, els visitants per davant i tocava seguir remat, remant. Disposat a fer-ho, eh, ha sortit al Sant Andreu en una segona part on l'Elsve ha acusat l'esforç físic i no s'ha acusat pràcticament a la porteria de Morales. La primera acció de parir l'ha tingut Mourinho amb una falta frontal que ha acabat a córner després que la pilota toqués a la mà d'un defensa. Els jugadors andreuens han demanat penal, com ja havia passat en una acció a la primera part, però l'àrbitre les, les ha considerat involuntàries totes dues. El mateix Adrià Moriño ha sigut el protagonista de l'empat dos. En una falta lateral assejada, el migcampista gallec ha rebut el punt de penal la passada d'Ibon i no ha perdonat amb la cama dreta. Mourinho ha estat molt actiu i a punt de fer, de, punt ha estat de fer el tercer en un còrner que ha picat directe. El partit s'ha acabat de desequilibrar amb l'expulsió de Nava. El jugador visitant, que ja havia mere escut veure la segona groga un brei de minuts abans, n’han anat al carrer per donar-li un cop amb el braç a Chapiarnau. Ha sigut l'empenta definitiva perquè els més de 1000 espectadors aplegats al Narrci Saladonesssin l'empenta final a l'equip per fer el tercer. Francis Ferron ha estat l'encarregat de transformar el gol de la victòria, culminant amb col·locació una passada d'Ander. Després, Quina Raujo i Xàpia Arnau haurien pogut ampliar diferències en una doble ocasió, però el porter marca respost bé a totes dues rematades. Abans d'acabar, quan ja es complia el temps reglamentari, l'Elx Ilicità no s'ha quedat amb 9 jugadors per expulsió en vermella directa de Nacho. El jugador ha tallat un contraatac amb una puntada de per darrere, sense opció de jugar la pilota, i ha condemnat d'aquesta manera les poques opcions del seu equip d'intentar escurçar en els minuts d'afegit que quedaven per davant. Així doncs, Unió Esportiva s'en tendreu 3, els Lícita 2. Ja ara entrem en el que és la plana cultural, parlem de la Biblioteca de la Trinitat Vella José Barrero perquè us ofereix un taller i una xerrada amb molt d'humor. La biblioteca de la Tritat Vella José Barbero al carrer Galícia número 16 s'ofereix avui a dos quarts de set de la tarda una xerrada i un taller sobre autocotxing, l'art de dirigir la teva vida, a càrrec de Sílvia Payerola. Doncs un taller d'autocotxing divertit i diferent per a posar-nos les piles i veure la crisi com una oportunitat d'assolir objectius personals i professionals. Com et sents en el teu dia a dia? Quin tipus de persona penses que ets? Quins són els teus objectius personals i professionals per propers mesos? Què creu que necessites? Quines opcions tens? Què diries que t'ho impedeix? Per què? Doncs totes aquestes reflexions i més t'acompanyaran al llarg de l'aventura de, recon de reconèixer't per tal d'aconseguir allò que tenies pendent amb tu mateix on amb tu mateixa. Un taller divertit i diferent on la Sílvia Pallerola et convida a posar-te les piles i a veure la crisi com una nova oportunitat d'assolir els teus objectius personals i professionals si estàs realment compromès o compromesa a fer coses diferents ...para obtenir resultats diferents. L'acurament és totalment limitat. I ara ens en anem cap a Sant Andreu Parc... ...el Centre Cultural Can Fabro... ...s'ofereix l'actuació de la Chumbimba. El Centre Cultural Can Fabro, al carrer del Sigre número 24... ...s'ofereix avui dilluns a partir de les 7 de la tarda... ...l'actuació del club La Chumbimba, ...gaites i tambores del Caribe colombiano. La barreja de sons d'origen africà i europeu... ...configuren un nou estil musical... En aquesta mostra podrem gaudir del folklore de les gaites colombianes, una flauta ancestral indígena que ha sobreviscut el temps en ajuntar-se amb els tambors procedents de l'Àfrica i la cultura europea i aquesta presentació és el resultat dels tallers de percussió afrocolombiana que realitzen al taller de músics. Per visitar-ho doncs tens una opció, és http.com. L'acta s'incló dins del mes dedicat a Colòmbia, a Can Fabra. És organitzat pel taller de músics amb la col·laboració de la Biblioteca Ignasi Iglesias Can Fabra i el Centre Cultural Can Fabra. Molt bé, doncs d'aquesta manera nosaltres el que fem ara mateix serà una petita pausa, escoltarem una mica de música i tornem tot seguit amb més informació. Fins ara. Tan senzill és cosa complicada, complicitats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 Al 91.6 de la EFM, escoltes tot un poble, a Radio Trinitat Vella. Ahí arribava la fi als vuit dies de la festa major del Congrés 2013 amb un castell de focs artificials. I perquè ens fessin una valoració de com han estat aquests dies d'actes, vam poder parlar amb la presidenta de la Comissió de Festa del Congrés, la senyora Montserrat Plasco, la sotspresidenta, la Joana Garcia, i una voluntària de la Comissió, la Montserrat Berenguer, i antiga membre de la Comissió de Festes. Escoltem què ens van explicar sobre tants dies i tants actes de festa de la Festa Major del Congrés d'enguany trobem entre dues de les activitats finals de la Festa Major del Congrés 2013 i perquè ens parli una miqueta de com han anat tots aquests actes de Festa Major, tenim a la presidenta de la Comissió de Festes del Congrés, la Montserrat Blasco, també tenim a la sospresidenta, la Joana Garcia i a una voluntària, la Montserrat Baranguer, perquè ens facin una mica un resum de com ha anat i una valoració de com ha anat aquesta Festa Major del Congrés 2013. Bona nit a totes. Bona nit. Bona nit. Bona nit. Bona nit. Bona nit. Primer parlem amb la presidenta Quina seria la teva valoració d'aquesta festa major del 2013 des de la comissió de la festa? Amb número 1, molt bé, no, no dic el 10 perquè tot és millorable, però amb emoció dic el 15. Molt bé, molt bé. Recordem que fa 27 anys que es fa festa major aquí al barri del Congrés, oi? El, el 2011 vau celebrar els 25 anys. Sí pensant fer el 25 i a més a més aquí te'n celebreu la 19a edició de la milla urbana oi, Joana? Sí, urbana? aquest any hem celebrat la 19a edició de la milla amb una participació que ha estat estupenda per part dels nens i dels grans, sobretot de la gent que, que cor la milla, que són una mica més professionals i tot ha rotllat molt bé ha anat bé, la gent contenta tothom satisfet i això és l'únic que volem que tothom quedi content. En quant a curses fins als 14 anys teníem 400 nens o 400, entre 400 i 420 perquè sempre al mateix dia s'apunten alguns i en quant corredors de milla hem tingut uns 160. Molt bé, molt bé, la veritat és que ha superat una mica les expectatives, perfecte. Diguem que la dinovena edició de la milla urbana era una de les moltes activitats que tinc calculades, unes 75 activitats en 7, 8 dies des de la comissió de festes com es organitzeu per portar tantes activitats en una setmana? Oh, Avui ja ens organitzem perquè d'entrada hi ha una presidenta i una sospresidenta molt organitzades i els altres fem el que podem. I després d'entrada també tenim a veure, com te diria una, una sort molt gran perquè encara que estigui núvol i a punt de ploure o quan fem els actes ens surt el sol. I a més a més aquest any com hem tingut de pregoner el pare Manel, doncs encara millor. Exacte, pensant els oients, si no han pogut assistir a aquest pregó de festa major del Congrés del Premanell, em podíeu fer un petit resum del què va parlar aquest personatge tan important? Sí. A veure, ella d'entrada ens va dir que no volia fer un pregó biogràfic o autobiogràfic, ...sinó que es volia centrar en el que era l'ambient de festa... ...i evidentment ho va aconseguir... ...vull dir, nosaltres sí que vam fer un suport informatiu... ...al nostre objectiu eh, presentant el programa de festes... ...de forma gràfica, la biografia del pare Manel, però aquí va ser un mes, un mes de tots, amb moltes ganes de gresca i molt bé, molt afable i molt entrenyable. Com va ser el fet de contactar amb el pare Manel i demanar-li que fos el pregoner de la Festa Major del Congrés 2013? Sí, nosaltres per Nadal, per Reis, concretament fem una recollida de joguines, aleshores aquestes joguines van adreçades a famílies necessitades del barri, a dos centres d'acollida que tenim dins del barri o vinculats amb el Congrés i, a més a més, des de fa un parell o tres anys, tot el que ens queda, que és molta joguina, la portem al Pare Manel per la seva obra. I a partir d'aquí doncs, vam agafar contactes amb ell i... Bé, molt bé. Diguem que ha estat com una mena de recompensa, d'agraïment a la tasca del Congrés, oi? Que el pare Manel vingués fins aquí a fer el pregó. Una, una mena d'agraïment per la vostra tasca que feu, oi? De recollida. De totes maneres, el van trobar molt senzill i suposo que encara que no haguessin fet que hauria volgut venir. De fet, ell tenia una boda, havia anat a un casament... Va venir l'intermig i després tornava al convit, a sopar. O sigui que sí, potser sí, però no crec que sigui de les persones que canviï res. Hauria vingut igual. Hem tingut durant aquests 7-8 dies activitats per tots els gustos. Esportives, culturals... Com es porta a terme aquesta tasca de crear aquest calendari amb tantes activitats? Doncs mira, tot això és gràcies al món associatiu. Afortunadament, dins del barri tenim moltes entitats totes molt ben avingudes entre nosaltres i durant la festa major ja és una tradició que cada una d'elles treu el millor que té. Perquè quantes entitats, quantes organitzacions i fan possible que enrere any es porti a terme la festa major del Congrés. Doncs mira, així molt per sobre tenim per una part la Unió de Botiguers, que intenten patrocinis i col·laboracions, doncs ben bé podríem trobar una vintena a part del món institucional que és Ajuntament i, i Diputació que també col·laboren. També diguem que aquest any a part del que el Congrés celebra la seva festa major també celebra els 60 anys de la creació de les vivendes d'aquí al Congrés la creació del barri del Congrés oi Montserrat? Sí, de la primera pedra. Sí, sí, es va fer també una caminada pel barri per mostrar totes les entitats que hi ha al barri, perquè al barri hi ha unes entitats per persones disminuïdes que són molt importants. O sigui, hi ha des d'una escola per nens de síndrome de Down com després hi ha una altra escola que els integra dintre del món del treball i després una residència de minusvàlids. i això, en un barri com el nostre, ens omple de, de satisfacció. És un barri molt nou, malgrat? No, no és molt nou, eh, aquest barri, perquè aquest barri va néixer Nou sí, va néixer doncs, l'any 53, aleshores van venir moltes persones amb nens petits i ara, esclar, aquestes persones ja s'han fet grans i ara ja estem a la tercera generació. Però és un barri, a veure, molt maco, molt, molt veïnal, de gent que s'estima. La gent també s'involucra molt, oi? Des de la comissió i com a voluntàries, Montserrat, tu saps molt bé, la gent s'involuca a les festes i participa. Oi? La gent, sobretot, participa molt, però que molt. No n'hi ha hagut ni un acte que et trobes amb la plaça Buida, ni un, ni que plogui, ni que no plogui. La plaça sempre està plena. Surten els nens de l'escola a la plaça, es faci el que es fa, o sigui, tot els agrada ara com estem, potser els nostres oients estan sentint de fons com els veus del mar estan tocant les habaneres oi? el penúltim acte de la festa major i que ja acabem la, aquests grans dies de festa amb un castell de focs artificials oi? Sí, per nosaltres és important acabar la festa d'aquesta manera ens dona com una mica satisfacció la traca final que dius bueno, ja ha acabat, tot ha anat bé estàs content i encara que moltes vegades diries mira, l'últim any d'aquí 15 dies ja penses una altra cosa i comences a treballar. Qui s'ha encarregat de portar aquest castell de Focs Artificial? Doncs dins de la comissió tenim petits grups, no? com subcomissions, i aleshores n'hi doncs, ha un membre, en Josep Rizo, que fa molts anys que ho porta des dels seus inicis, però des de l'any passat tenim dues incorporacions noves molt valuoses, que són, també ho hem de dir, que el barri l'any passat van, va estrenar Colla de Diables, la Congregació Diabòlica del Congrés, i dos dels seus representants es van trobar molt a gust entre la comissió S'han fet de la comissió i no cal dir-ho, ens han omplert vida perquè són joves i molt dinàmics, que són el Marc i la Patria. Suposo que també van fer el seu corre-foc, oi? Després el pregó del Paramanent, el, el passat dia 5. Evidentment, sí. De fet, pràcticament va ser com la seva estrena perquè l'any passat sí que va ploure, ho van haver de suspendre, fer un entredia, però no va ser ben bé igual com el d'enguany. I ara ja, no sé si em pots explicar una mica la història de la comissió de festes, d'aquí, del Congrés, a quan es remunta. Doncs com tu molt bé has dit, Susana, fa 27 anys que es va crear, amb els seus inicis va ser molt difícil, perquè va sortir del no-re, no, del no-re no, perquè havia hagut festa això, però feia molts anys, i de vegades és més difícil eh, remuntar de ser-ho, no?, o renéixer que no pas la continuità. Però bé, ben tindre molt bons mestres, alguns d'ells ja desapareguts malauradament, però potser el seu record ens a fer tot el que fem. Durant quant de temps heu estat preparant aquest, aquests actes de festa major? I quan us tornareu a posar en marxa per la festa major del Congrés 2014? Doncs normalment comencem el mes de gener o febrer amb les primeres reunions per preparar els actes següents, però no ens deixem de veure perquè suposo que avui acabarem, demà tenim com una mica de nostàlgia, venim tots a la plaça, fins que s'emporten les casetes, que llavors sí que has vis que s'ha acabat, perquè són dies, ja ho, ha dit, ja ho han dit, les monses, molt intensos, molt intensos, que vius molt a la plaça amb la gent. I llavors deixem un, una quinzena o així per descansar una miqueta, Comencem a reunir-nos per, per valorar, perquè clar, és molt important no deixar passar molt temps per la valoració, perquè llavors hi han coses que ja s'han oblidat, tanca comptes, loteria de Nadal, i quan tot aquest tema està tancat llavors comencem amb la nova, amb els pressupostos nous, amb les propostes noves que sempre hi ha i cada cop estem intentant buscar coses que per nosaltres no signifiquin un excés de feina, perquè clar, també tot té un límit tot. hi ha molta gent que treballem que no disposes d'hores, però bueno ens anem a sortir, és el que diu la Mosse, molta gent del barri moltes, moltes entitats que col·laboren cadascú amb lo seu, que queda perfecta la festa. O sigui que hi ha ja, descansar una mica fins passat festes fentes de Nadal i hi ha ja una altra cop a agafar bueno, la feina i la batuta i l'altra cop agafar... És cop a descansar els contes, repetir mmm, passar la festa i amb tot un resum que fem entre tots ja començar. La valoració és satisfactòria, és positiva. Sí, sí, però nosaltres som molt exigents i sempre dius, mira, això, havíem d'haver fet això, mira, aquesta vegada allò no va quedar com volíem, sempre hi ha coses a millorar, sempre. El que passa és que quan estàs immers a la festa moltes vegades no les pots arreglar en el moment i ho recordes, ho apuntem, tenim la jefa de parquet una llibreteta i va apuntant cosetes. Aquest any, com a novetat, un membre de la comissió ha fet un qüestionari perquè tots els veïns puguin dir lo que els hi agrada, lo que no els hi agrada i lo que troben a faltar. I a això també ens pot ajudar a millorar la festa. Una festa major totalment democràtica, Sí, totalment, totalment. No està d'acord? Bonse, Joana, moltíssimes gràcies per aquesta entrevista i ens veiem ben aviat a la festa major. Gràcies, gràcies Susana. Gràcies. Si vols saber què passa a la Trinitat Vella i a Sant Andreu de Palomar, escolta cada migdia tot un poble. Doncs acabem d'escoltar a la presidenta de la Comissió de Festes del Congrés, la senyora Montsas del Blasco, la sors presidenta de la Jona Garcia i la voluntària i antic membre de la Comissió de Montserrat Baranguer, que ens ha fet una valoració molt positiva, molt, molt alegre de com han acabat aquests vuit dies de la Festa Major del Congrés 2013, que aquesta era la 27a edició. Exacte, hem de va començar la Festa Major del Congrés el dia 6, i el, dia que... 5, el dia 5. Exacte, mm -hmm. amb el pregó del Pramanel i el Correfoc, a carat de la Congregació Satànica del Congrés. Congregació Satànica del Congrés, Exacte. això a més a més, és un grup eh, propi de la Comissió de Festes del Congrés que han creat ells mateixos i a mi m'agradaria també apuntar aquesta, aquest qüestionari que han creat la Comissió de Festes per recollir les opinions de tots els assistents a les als diferents actes de la Festa Major del Congrés. Oh. Doncs aquí es va acabar aquest de Festa Major i de ben segur doncs, que en els propers mesos s'han realitzaran d'altres que ja s'estan preparant com per exemple la Festa Major de la Sagrera, que ja doncs, pràcticament la tenim aquí. Doncs anem a parlar de Sant Andreu, que té treballs d'urbanització en marxa. A partir d'avui fins al proper 20 de desembre es faran tot de treballs d'urbanització. Els treballs afectaran a la vorera a costat Besòs del carrer Llinars del Vallès, la vorera a costat Muntanya d'Estadella entre els carrers Enric Sanchís i Llinars del Vallès, el tram d'Estadella entre els carrers Llinars del Vallès i Santander, les voreres d'ambdós costats, el petit vial de connexió entre els carrers Santander i Llinars del Vallès. Hem de dir que totes les voreres es faran per meitats per tal de mantenir en tot moment el pas dels vianants. I ara parlem de les bases del Premi la Solidaritat i la Cooperació Internacional al Districte de Sant Andreu. El Consell Sectorial de Solidaritat i Cooperació, celebrat el passeig 17 de gener del 2013, fa gairebé un any, va acollir la idea de crear un Premi amb l'objectiu que fos un reconeixement públic a la important escada social que desenvolupa les entitats sense ànim de lucre i voluntaris del nostre districte.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 col·lectiu i que el seu objectiu sigui treballar per millorar les condicions de vida de les persones en risc d'exclusió social. El termini per a la presentació de candidatures finalitzarà demà, dia dimarts 14 d'octubre. 15, con... demà 15. 15. Perdó, avui, és veritat, 15 d'octubre, dimarts 15 d'octubre. Per conèixer les bases íntegres podeu entrar a www.bsn.cat barra Sant i dos punts abans de fer una petita pausa. El que parlem ara mateix és dels consells de barri que es corresponen al mes d'octubre. Hi ha reunions als barris del Congrés Indians i Navas. El Congrés Indians és aquest dimecres a les 7 de la tarda. Tindrà lloc al casat del barri Congrés Indians al carrer Manigua 2535. I a Navas tindrà lloc aquest dijous també a les 7 de la tarda. al centre civil de Navas al carrer Doctor Turet número 1. Molt bé, doncs que fem ara mateix serà una petita pausa Escoltarem una mica de música I atenció perquè després obrim àrea de servei I parlem del nostre idioma, parlem del català Això serà d'aquí una estona, així que fem una pausa i tornem Fins ara Una nit la boira va arribar la.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 Vam així sentir-se molt més vius que mai, desitjant trobar-se uns als altres. A tot arreu brevàvem de llibertat, perquè l'amor omplia l'atmosfera. I el camí també era la portera, que reclamava fet una acera als seus pis. A poc a poc es va ajuntar més personal que volia gaudir de la gran festa. Com que tots els cotxes eren aparcats, ho van fer enmig la carretera. espatecs i permès descobrirem les virtuts del tracte i els tresors de la carn. I així tots els llarges es van enjuntar i els clatells, les galtes de les matges i el perfum de tots els cossos extasiats en un col·lectiu orgasle. I tot era una gran meravella. vella. Tan de mascle masccle i femella femellat, tots semblants al déu pan. dia de 12 a 1 del migdia i de 4 a 5 de la tarda tot un poble a Radio Trinitat Vella. Molt bé, doncs el que us dèiem, entrem directament ja ara a la nostra àrea de servei com cada dilluns doncs us parlem del català, del nostre idioma i per fer-ho doncs, tenim nosaltres aquí al meu costat a la Judit Riard que és membre i coordinadora del Consorci per la Normalització Lingüística d'aquí de Sant Andreu. Bon dia, Jordi. Bon dia. Soc dinamitzadora, dinamitzadora. Bueno. però tranquil. Que... <laughs> que això sempre és un concepte que a vegades costa de, sí. de recordar. Bon. Sí. Doncs, què és el que ens tens preparat per al dia d'avui? Doncs mira, avui, eh, com que és la, el primer dia després de, la, de tota aquesta pausa... De, de vacances sí, estiu enca, que ja fa dies que s'ha acabat per nosaltres però bé ara que hem començat els cursos i que tornarem a reprendre la, la col·laboració doncs he vingut a recordar tots els serveis que, que ofereix el, el Centre de Normalització Lingüística de Barcelona especial i aquí Sant Andreu i també a explicar eh, la col·laboració d'aquest any en què consistirà que és el que farem tots aquests alumnes que vindran i que com sempre participaran el recordatari dels cursos eh, ja sé que tots sabem que són mòduls de 45 hores i que cada tres mòduls eh, és un nivell sí? uh -huh. eh, la novetat d'enguany però és que ens hem adaptat per adaptar-nos a, a les necessitats dels usuaris eh, hem, hem escoltat hem pogut donar resposta a una demanda de, de ja feia un cert temps que són sessions puntuals de gramàtica uh -huh. són, són uns tallers de, és 4 hores en què es treballa un aspecte concret de la llengua que, que té una dificultat o que malgrat que t'hagis tret el nivell C o tu faci temps que, que, que estudies català, sempre hi ha, sempre hi ha aquella, aquell, aquell aspecte que, en el qual tens dubtes sí? i eh, doncs això és el que, el que hem ofert eh, se n'han ofert tres districtes, Sant Andreu és un d'aquests i eh, el que han fet són dues sessions la primera és una sessió dedicada a l'accentuació i a l'ús de, de la dièresi eh, són quatre hores distribuïdes en dos dies en eh, dues setmanes eh, dijous a la tarda de 5 a 7 i consisteixen en una petita introducció teòrica, un repàs molt ràpid no? i després eh, pràctica ja sigui per treballar diferents aspectes de la llengua on s'utilitza eh, aquesta ortografia o aquest cas ortogràfic en, en concret. I el, el que també es dona és tot un seguit d'exercicis de, autocorrectius als alumnes que per tant que treballen les excepcions o aquell punt que poste més. Mm? Això pel que fa doncs, a l'accent i la, la aquestes primeres sessions, que és la de l'accent i l'ús la, de la dièresi. I després n'hi haurà una altra de pronoms febles, que també és un tema que això li apassiona. Això és complicat. Sí, sí. No, eh, és complicat i doncs per refrescar, per refrescar la, la memòria i també per consolidar aquell dubte són molt recomanables aquestes sessions perquè un pot pensar, mira, ja tinc el nivell C, però estic segura que quan un ha d'escriure un, un text sempre es troba els mateixos dubtes. Sempre és aquell dubte recorrent, ja sigui un pronom o també hi ha el tema dels relatius que, que costen i que aquests es fan, es fan una sessió puntual, una sessió de gramàtica puntual a l'eixample, per exemple, per treballar els... Eh, relatius. I nosaltres aquí a Sant Andreu farem la de els pronoms febles al mes de novembre, Si no m'equivoco amb les dates, és el 10 i el 17 de novembre, si coincideixen dijous. És a dir, que cada districte acull un departament de cursos. De Exacte, de, sí, de sessió puntual. Sí, sí, sí. I llavors l'únic di que aquí a Sant Andreu les places ja estan totes ocupades. ha tingut Has ah, ha sí. si us voleu apuntar ja. està. Eh, hi ha hagut èxit de... estem molt contents, hi ha ut un èxit de convocatòria considerable. Eh, hem fet llista d'espera i això vol dir que doncs, més endavant quan es torni per les sessions que s'aniran repetint cada mes o cada dos mesos. Doncs, llavors sí que, si algú està interessat eh, es pot posar en contacte amb nosaltres o, i nosaltres prendrem nota de no nom i cognoms i al mes de gener doncs desembre o gener eh, tornarem a fer -hi, a oferir una altra i mm. per se en contacte com el món de fer? doncs mira, podeu si ens voleu venir a veure eh, podeu venir al carrer residència número 15 i l'horari d'atenció al públic és de dilluns a divendres de 9 a 1 i dijous a la tarda de 4 a 8. Si preferiu eh, trucar-nos, també us atendrem. Eh, podeu fer-ho al telèfon 93 274 0356. Si preferiu contactar-nos via correu electrònic doncs, eh, us dono l'adreça santandreu.cpnl.cat i també dic que tenim un bloc aquí a la delegació on tota la informació, totes les vies de contacte i informació d'aquestes sessions i de les activitats que, que fem sí que és el bloc de connectats a Sant Andreu si allà ens hi, ens hi trobareu una altra novetat d'aquest any és eh, el centre obert us, us imagineu què és? posa una demanda que, que hi havia. que hi havia. Eh, el centre obert és eh, doncs aquest centre en què una persona paga una subscripció, són uns 30 euros, i té accés il·limitat, de 9 del matí a 9 de la nit, a aquest espai físic on hi ha tot el material, des de llibres eh, fins a material en línia, d també ha accés a, a material en línia, i a una a o tutora. Una persona aquí li pot resoldre els dubtes que tingui al moment. Per tant, sí, pot preguntar allò que, que vulgui. Pot treballar aspectes puntuals de la llengua sempre lliats per, per un professor o una professora I, eh, bé, i també es poden fer tutories a distància. Ah. D'acord? Per tant, és, crec que pot funcionar. Sí, en el moment en que tinguis qualsevol dubte, truques a aquest telèfon o diran, diran que ens vinguis a veure <ríe> d'acord un aspecte funciona molt bé com a complement a un curs també ser membre del centre obert perquè llavors és com aquella persona que, que té accés al gimnàs sempre que vol té un, la imatge seria aquesta seria l'equivalent seria estar subscrita a un, a un gimnàs i tu hi vas quan, quan tu vols però Tu tens el teu programa d'exercicis, de, la teva taula, saps el que has de fer i sempre tens el recolzament d'algú. Per tant, com a complement a un curs ordinari de formació reglada és, és interessant. Bé, a banda de cursos, sí, fem d'altres coses, d'acord? I treballem d'altres aspectes. Quan ens vam acomiadar la temporada passada passada havíem treballat un, un any literari any. Eh, el 2012 va ser l'any Sales no, això, Sales, sí, sí, sí, sí. sales Caldès i Tisner sí. ah, i eh, ens havíem quedat aquest any, el 2013 com molt bé deies Jordi és, ah, el... espriu, aquest és l'any espriu i eh, el que volem fer doncs, aquesta temporada mm. visibilitzar una mica espriu a partir de la seva biografia i ja veurem quina altra activitat, però bé, que ens acompanyarà. Serà un aspecte de la literatura que, que ens acompanyarà i que és una bona excusa per llegir alguna cosa d'Espriu. De, sí? mm. hi, hi ha una exposició virtual mm. que es diu Homenatge a Salvador Espriu que es pot consultar. Hi ha l'enllaç directe a, a, als blocs, al bloc de, de Connectats a Sant Andreu i després al bloc del Consorci que és una, bé, és una excusa molt bona per descobrir si encara no, no s'ha descobert o per endinsar-te una mica en, en l'obra de, de Salvador Espriu sí? recordar la pàgina web que recull totes les activitats que es fan a tot el territori eh, per commemorar aquest aniversari per tant, no hi ha excusa no hi ha excusa exacte <síntic> <síntic> Però no, ens, no acabem. <ríe> dius, encara, no, encara hi ha, encara més, hi ha coses. més coses. Sí? I bé, això ho tenim molt més recent. I ja aquest any també, en aquestes col·laboracions dels alumnes en, la, en el programa Tot un poble, eh, doncs bé, es treballarà un aspecte històric. I només que digui la paraula història ja em direu... Tricentenari? 1714? 2014, 2014 sí? Aprofito per preguntar-vos si ja heu visitat el Born Centre Cultural. No, encara no. No? Doncs, com que jo ja ho he fet, us dic que sí, us dic que val, que val molt la pena, eh? val, val la pena i està, està molt bé. Eh? Però bé, em eh, podeu dir el Born és allà, és a Ciutat Vella, és al centre, sempre hem de, ens hem de desplaçar al centre sí. dit, per gaudir d'activitats de... culturals i us diré no. no. Aquí també hi ha coses. Aquí eh, hi ha coses i moltes. Sí? Com us he dit, els alumnes eh, ens faran partíceps d'aquest tricentenari, però al districte també s'organitzen activitats sí? amb les quals col·laborarem. Perquè el Centre d'Estudis Ignasi i Iglesias sí? eh, bé, han, han elaborat tot un, un programa amb algunes conferències relacionades amb algun aspecte d'aquest tricentenari que, que poden ser interessants i que per exemple la qual assistirem amb un grup d'alumnes una que es farà el 28 de novembre a dos quarts de vuit a l'Auditori del Centre Cultural Can Fabra i que serà Sant Andreu de Palomar 1640-1714 una cruïlla en la història de Catalunya per tant, i després també aconsellar-vos, això ja no com a dinamitzadora, sinó ja com a judit. Eh, una representació de teatre que és 1714 Casanova en directe, que es farà al centre cívic Naves. L'entrada és gratuïta, sí? i però només es farà una sessió, divendres 22 a les 8. Per tant, si si vol anar, s'hi haurà d'anar aviat. Només dic això, si haurà d'anar aviat. I com que també el 1714 va ser un moment en què van perdre molts drets lingüístics i doncs el, el Consorci treballa, treballa amb les persones però l'aspecte que treballa és la, la llengua, s'ha fet una, una exposició que porta per títol el 1714 el català ahir, avui i demà i serà una exposició itinerant eh, per la ciutat. M'agrada mm? molt el títol perquè sí, és un mirar enrere però també és un mirar cap endavant. Partim Ha passat tot això, fem eh, l'estat de la qüestió és aquest, fem balanç i mirem cap a on anem. d'acord Perquè bé, actualment tothom hi ha ensenyament en català, tenim els drets lingüístics, però a vegades no, no l'usem no l'usem i això... o s'ha explicat el senyor Verbal també, <ríe> també això també ho fa no diré, no, no comentaré no comentaré res al, al respecte no, no diré i, i això, llavors animar-vos a, a que ens escolteu bé que escolteu als, als alumnes de, de la delegació eh, amb les seves novetats aquest any no només vindran a parlar nos és d'algun aspecte relacionat amb el calendari que sigui destacat sinó que ells portaran una secció que es diu Parlem a la Ràdio la tot un grup i llavors hi haurà un altre, hi haurà d'altres alumnes que parlaran cada dia d'algun aspecte de l'any 1714 perquè n'aprenguem tots una miqueta més o perquè ens quedi clar qui eren uns i qui eren els altres i també acabar amb les novetats al blog, el blog eh, que és molt actiu doncs l'hem refet eh, i hem introduït alguna novetat i bé, animar-vos a, a connectar-vos-hi perquè trobeu informacions actualitzades eh, de llibres de segona mà llibres que només s'acaben el curs i que el volen vendre després hi ha la pestanya del grup de lectura que també és hm, us animo a, a que hi feu un cop d'ull anunciem només dir que aquest mes d'octubre tornen a començar els clubs de lectura a, la... a les biblioteques a les biblioteques, mm -hmm. exacte sí. a l'Ignasi Iglesias Canfabra hi ha el I hi ha... bàsic sí, i també aquí a, a la biblioteca de la Comitat Vella, José Barbero també hi ha el grup de el... aquest que us he parlat és el de nivell bàsic que què es comenten lectures eh, adaptades hi gent que, que està aprenent el, el català però que qui agrada llegir i que vol comentar, vol parlar d'un llibre. I aquest any la novetat és que al blog hi ha una sèrie d'activitats i enllaços que permeten treballar des de casa i abans de la sessió la lectura determinada. El 24 d'octubre eh, la volta al món en 80 dies el teu li has foc, sí, i... foc sí. Sí. Ah, si no sí. mm? doncs molt bé gràcies Jordi gràcies Susana i, i la setmana que ve tornarem a setmana, la setmana que ve més. Més. Sí, <laughs> molt bé doncs nosaltres que farem ara mateix serà una petita pausa ja sabeu que a partir d'avui doncs posem en marxa a que espai eh, dins l'àrea de servei del nostre programa eh, parlem, del, parlem del català, parlem de la nostra llengua i el que fem ara mateix serà una petita pausa després d'agrair la presència avui de la Judit Rial en el nostre programa. Ara sí, fem una pausa, una pausa i tornem. reggin minent. El que em vetonament, el que pot ser dolent, t'has de treure totes les pors. Si has caigut en un cau i ara et toca sortir, deanoà l’ajuda a crits. No no ho facis per mi, són els que han de venir. Són aquí per viure la pau! ja no em pots preguntar per què. Com un acte de fe ens vam agafar bé i al final hem perdut el fil. A la xarxa captius, una trampona embut, la il·lusió de volar s'esmunt. Un camí ple de fum, incert és el futur, si no fixes un objectiu. Passeja't cada tarda per tot un poble. Amb Jordi Garcia. I després d'aquesta petita pausa, el que fem és recomanar-vos alguns dels actes, algunes de les activitats que hi ha previstes per als propers dies. Si no us moveu dels nostres barris, comencem parlant de la nau i otge, que us ofereix la proproducció El Jo i l'altre. La nou Ullotge Alpa, carrer Paramanyanet, número 40, s'ofereix fins al proper 15 de novembre al Jo i l'Altre. Una producció de nau cocleà de Camallera de i bòlit centre d'art contemporani de Ginona. I atenció perquè la reforma de la plaça de l'Assemblea de Catalunya és previst que ja comenci el mes de novembre. Les obres per reurbanitzar la plaça de l'Assemblea de Catalunya a la Sagrera començaran aquest novembre. Se'n substituirà la pavimentació, se'n millorarà l'enllumenat i s'hi posarà nou mobiliari i vegetació. Aquest és un procés participatiu que ha recollit les propostes de l'Associació de Veïns i Veïnes de la Sagrera per tal d'introduir-les en el projecte de reforma de la plaça. En total, les obres afecten 8.633 metres quadrats, que també inclouen el carrer de les Fitipines i del Coll. Més cores a comentar-vos, el programa obert al futur que reprèn la seva activitat. Els comerciants de la ciutat tornen les aules també al districte de Sant Andreu, amb aquest programa sobre gestió empresarial i capacitació tecnològica que s'impartirà als deu districtes de la ciutat. Els comerciants de la ciutat tornen a les aules gràcies al programa obert del futur que reprèn la seva activitat després de l'estiu. L'Ajuntament de Barcelona, a través de Barcelona Activa, ha programat fins ara un total de 93 càpsules gratuïtes sobre gestió empresarial i capacitació tecnològica que es ofereix fins a finals de novembre als 10 districtes de la ciutat. Sant Andreu ja ha obert la nova temporada del programa i podeu informar-nos a qualsevol oficina del districte també a recomanar-vos que el Consell de les Dones del Districte de Sant Andreu ja és obert és la trobada de les dones i de les associacions de dones que fa possible el desenvolupament de les polítiques de gènere i la millora del benestar de les dones en els barris del districte. El Consell de les Dones és dinàmic i obert a la participació. Més coses a comentar-vos. Uh, sabeu que és obert l'espai Via Barsino, que és un activament al servei del barri de la Trinitat Vella. El seu objectiu és oferir un espai polivalent i, seu, i ser la seu de l'oficina del Pla Integral de la Trinitat Vella. A qui dóna servei aquest equipament. Tots doncs els veïns i veïnes de l la Triitat vella entitats, associacions i fundacions que treballen pel barri.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 ...així com donar suport a grups no formals... ...en projectes culturals i socials. Quin és el seu horari? Doncs l'horari hora d'obertura de l'espai via Bastina... de dilluns a divendres, de 6 de la tarda a 9 del vespre. Si aneu a les 4 de la tarda també els trobareu. De 4 de la tarda a 9 de la nit. Com arribar-hi, doncs, està al carrer Via Bastina... ...numera 75, la línia u del metro, la parada Tritat Vella... ...i les línies d'autobús 126, 11 i 60. I més coses a comentar-vos, per exemple, aquesta activat per l'ocupació. El programa conjunt del Servi d'Ocupació de Catalunya, de la Generalitat de Catalunya i Barcelona Activa, que pertén a l'Ajuntament de Barcelona, amb el que podràs conèixer i aprofitar els recursos i oportunitats que tens a la teva ciutat per tornar a treballar. D'aquella feina a Barcelona? Doncs hi han donaré informació sobre sectors econòmics i perfils professionals. De què més pots treballar? T'oferiran orientació professional. Com trobar la feina que vols? Et facilitaran eines i canals de recerca de feina. Com millorar el teu perfil professional? T'ajudaran les noves tecnologies amb competències i habilitats. I atenció perquè pots participar en el programa qualsevol persona resident a Barcelona en situació d'atur amb interès en trobar feina i que no estigui participant en altres dispositius d'orientació per l'ocupació. Primer apunta't a una sessió informativa. L'accés al programa realitzat a través d'una sessió informativa. El districte de Sant Andreu també se fan. A partir d'aquest moment pots optar a assessorament personalitzat i a un ampli programa mensual de formació per a l'ocupació. Doncs t'ajudaran allà a triar les sessions més adequades a les teves necessitats i interessos. Consulta les sessions programades, inscriu-te ara directament a través de la web o trucar al 012. I encara més coses per comentar-vos, ens en anem ara cap a la Biblioteca Iglesias Can Fabra, que us ofereix la mostra de fotografies Medellín-la metamorfosi. La Biblioteca Iglesias Can Fabra, al carrer del Segre número 24, s'ofereix fins al proper 30 d'octubre a la sala d'exposicions la mostra fotogràfica Medellín-la metamorfosi, a càrrec del fotògraf Javier Sunyer. Doncs parlem d'aquesta exposició que realitza la Biblioteca Iglesias Can Fabra. Diem-vos que podeu accedir a aquesta exposició de dilluns, dimecres, dijous i divendres, de 10 del matí a 9 de la nit, els dimarts i dissabtes de 10 del matí a 2 del migdia i de 4 de la tarda a 9 de la nit, i els diumenges també és oberta perquè hi pugueu assistir. Els diumenges l'horari és més reduït, és d'11 del matí a 2 del migdia, l'accés és totalment lliure. Doncs nosaltres que ho deixem aquí, donar les gràcies a la Judit Riard, també al Francisco Miguel, a la Susana Ávila i ens trobem demà a la mateixa hora. Que passeu una molt bona tarda. Adéu-siau.